Futóféreg Besorolása 1 x osztály A vastag barna futóféreg nedves helyeken vizes él. Legfeljebb 25 cm-esre nő meg, s gúnyból ráragasztott nevével ellentétben igen keveset mozog. Fei és farki végén, amelyek tökéletesen egyformák, nyálkát termel, amit néha varázsfőzetek besűrítésére használnak. A futófére kedvenc tápláléka a salátalevél, de szinte bármilyen növényt elfogyaszt.